27 липня 2021 року Перше. Голлі повертається на старе паркувальне місце у двогодинній зоні і викурює сигарету з відчиненими дверима, поставивши ноги на тротуар. Їй приходить на думку, що є щось надзвичайно збочене в тому, щоб вживати всіх належних заходів проти ковіду і тут же заповнювати легені канцерогенним лайном. Треба кидати, думає вона. Я кину, але не сьогодні. Розмови зі стариганями з Golden Oldies, мабуть, нічого не дадуть. Зараз неможливо пригадати, чому вона вирішила, що вони взагалі мають щось дати. Мабуть, тому, що Керрі Дреслер також регулярно відвідував джетмарт, до якого навідувалася Бонні. Що ж, Дреслер зник, так само залишивши мопед, але це досить хисткий зв'язок. Голі точно не схильна думати, що Родді Гарріс є ймовірним кандидатом на роль хижака Зередбенко, якщо той хижак взагалі існує. Вона не знає, чи страждає дружина Гарріса на Ішіас, а також на Мігрень. Можна з'ясувати, хоча Голлі не вважає це пріоритетом. Але цілком очевидно, що у Гарріса власні проблеми. Він плутає слова та визначення, двічі забував її ім'я. А ще він кілька разів зависав, насупившись і дивлячись у простір. Це не обов'язково означає, що він на початковій стадії хвороби Альцгаймера, але за віком підпадає під кандидата у групу ризику. А ще так само все починалося у дядька Генрі, промовляє вона в голос. Але оскільки вона вже почала бігати по стареньких, необхідно закінчити роботу. Вона запихує недопалуку дорожну попільничку і прямує до шосе. Ерні Когінс живе в Апрівер, який лише за чотири квартали звідси. Зовсім недалеко. Але один раз, згадавши дядька Генрі, Голлі не може перестати про нього думати. Коли востаннє вона його відвідувала? Навесні? Так, ще до того, як захворіла мати. Почуття провини спонукає згадувати. У квітні. Голі доїжджає до з'їзду на Апрівер, сповільнюється, потім передумує і продовжує рух на північ у напрямку до Ковінгтона, де розташовані материнський будинок і центр догляду за людьми похилого віку, де зараз живе, правильніше мешкає дядько Генрі. Тут також живе ще один член команди Golden Oldies, тому вона отримає два за ціною одного. Можливо, Віктор Андерсон не більш компосментіс за її дядька. За словами Гію Кліпарда, Андерсон переніс інсульт. І якщо перебуває на тривалому лікуванні, то, ймовірно, про відновлення не йдеться. Проте Голлі має змогу з чистим серцем викреслити його зі списку і поговорити з Ерні Когінсом завтра на свіжу голову. Крім того, їзда по шосе заспокоює, а коли Голлі перебуває в спокійному стані, їй іноді спадають на думку цікаві речі. Натомість, все починає нагадувати дику гонитву. За чотири години їзди до того самого Days Inn, у котрому вона зупинялася три ночі тому, її телефон тричі спалахує дзвінками. Вона не відповідає, не дивлячись на те, що має систему hands-free. Перший дзвінок – від Джерома, другий – від Піта Гантлі, третій – від Пенні Дал, яка безсумнівно хоче довідатися про перебіг розслідування. І заслуговує на це. Друге. На шляху до Ковінгтона Голлі відчуває, що зголодніла. Вона заїжджає до Бургер Кінг, і коли підходить черга, без вагань замовляє свої улюблені закуски. У «Бургер Кінг» це завжди рибний сендвіч, поріг херші і кока-кола. Вона наближається до вікна замовлень, лізе до лівої кишені за емодзі рукавичками, але знаходить лише пляшку дезінфектанту. Дістає з бардачка серветку і використовує її, щоб розрахуватися. Касирка жалісливо дивиться на неї з вікна. Голі таки знаходить рукавичку у правій кишені і одягає її саме вчасно, щоб підхопити замовлення з другого вікна. Вона поняття не має, що сталося з другою рукавичкою, але це байдуже. У багажнику ціла коробка, люб'язно надана Барбарою Робінсом. Вона заселяється в мотель і сміється над собою, коли розуміє, що знову приїхала без багажу. Можна було б ще раз відвідати Долар Дженерал, але Голлі вирішує обійтися тою самою нижньою білизною два дні поспіль. Фондовий ринок від цього не впаде. Сьогодні ввечері також немає сенсу йти до центру догляду за людьми похилого віку. Час відвідування закінчується о сьомій вечора. Вона повільно насолоджується сендвічем з рибою і ще більше пирогом Герші. Немає нічого тривожнішого, ніж невитрачені калорії, коли ти поняття не маєш, чим зайнятися. Але ти чудово знаєш, що робитимеш далі, думає вона, і дзвонить Пенні Дал. Та питає про зміни у перебігу справи. Я не знаю, відповідає Голлі. Як казав дядько Генрі, чесно, як перед Господом Богом. То є чи немає? Голлі не хоче признаватися, що дочка Пенні могла стати останньою жертвою серійного вбивці. Колись доведеться сказати, Голлі переконана, що до цього дійде. Але поки вона все ще не впевнена, а ділитися з Пенні з вкрай жорстоко. Я повністю відзвітую, але мені потрібні ще 24 години. З вами все гаразд? «Ні, не гаразд. Якщо вам щось відомо, я маю право знати. Адже я вам плачу, Бога ради!» Голі каже. «Я переформулюю, пенні, чи можете ви з цим прожити ще 24 години?» «Звільнити вас чи що?» – бурчить пенні. «Маєте право», – каже Голі, «Але на підготовку кінцевого звіту мені все одно знадобиться 24 години. Я паралельно веду кілька справ». «Обіцяєте хоч щось?» не впевнена «Хотілося б сказати щось більш обнадійливе, але голі не може». «На тому кінці тихо», – згодом Пенні промовляє. «Я очікую отримати відповідь завтра до дев'ятої вечора. Потім вас звільнено». «Цілком справедливо. Просто в мене зараз не всі качки в ряд. Ось як треба закінчити». Але Пенні кидає слухавку раніше, ніж Голі встигає щось відповісти. Третє. Голі дзвонить Джерому. Перш ніж встигає привітатися, він питає, чи розмовляла вона з Барбарою. Ні, а маю? Ну, у неї чудові новини, але я хотів би, щоб вона сама тобі розповіла. Увага, спойлер. Вона також пише і якраз бореться за літературну премію з великими доларами – 25 тисяч. Жартуєш? Як можна? І не кажи мамі й татові. Можливо, вона їм ще не сказала. Але до справи. Я нарешті зрозумів, що мене бентежить у тому фургоні. Той що з камери безпеки магазину. Що? Високий кліренс. Не такий, як у монстр траків але помітно вищий зазвичайний – сантиметрів 60-70. Я подивився в інтернеті та побачив, що подібні фургони призначені для людей з обмеженими можливостями. Шасі піднімається, щоб забезпечити висування пандуса для інвалідних візків. Четверте. Голід дзвонить Піту, стоячи біля автомату з льодом, де зупинилася перекур. Про фургон він тої ж думки, що й Джером, тільки називає цей транспортний засіб гівнофургоном. Голі здригається, дякує і запитує, як справи. Він відповідає, що почувається, як той хлопець із пісні про Чикаго, здоровішає з кожним днем. Їй спадає на думку, що він сам себе переконує. Вона гасить цигарету і сідає на сходинку, щоб подумати. Нарешті є щось більш-менш конкретне, про що завтра ввечері буде доповісти Пенні. Здається все більш ймовірним, що хтось викрав Бонні, прикинувшись інвалідом. Можливо, не тільки Бонні, а, може, і не прикинувшись. Голі згадує слова Імані. Бідолашна старенька виглядала так, ніби їй було боляче. Вона заперечувала, але ж я бачила, що в неї іще ас. Тепер Голі шкодує, що не вдалося поглянути на Емілі Гарріс. Треба попитати у коледжі, чи хтось у в курсі її фізичного стану. І ще під час завтрашньої розмови обов'язково добре пригледітися до дружини Ерні Когінса. Повернувшись у номер, вона завалюється на ліжко і телефонує Барбарі. Дзвінок переадресовується на голосову пошту. Голі просить передзвонити до 10.30, поки вона не вимкнула телефон, не промовила вечірню молитву і не пішла спати. Затим передзвонює Джерому. Не можу додзвонитися до Барбари, а цікавість вбиває. Що там відбувається? Це має розповісти Барбара Голлі? Будь ласка. З цукром? З ванільним цукром? Добре. Але тільки якщо пообіцяєш ще роздивуватися, коли почуєш це від Барб. Клянуся. Тож Джером розповідає Голлі, як Барбара довгий час таємно писала вірші та зустрічалася з Олівією Кінгсбері. «З Олівією Кінгсбері?» – вигукує голі, сідаючи прямо. «Святі угодники! Я так розумію, це ім'я тобі про щось говорить? Боже мій Джером, вона чи не найвидатніша поетеса Америки? Я вражена, що Барбара наважилася до неї підійти, і все склалося найкращим чином. Барб ніколи не бракувало сміливості». Підлітком, намагаючись писати власні вірші, я читала Кінгсбері з запоєм, Навіть не здогадувалася, що вона ще жива. Барб каже, їй майже сто років. Так чи інакше, ця Кінгсбері почитала твори Барбари і погодилася стати її наставницею. Я не знаю, як довго це тривало, але в результаті Барб висунули на премію. Пенворд чи є щось таке? «Премія? Пенлі?» – вражається Гуллі. Вона шокована і рада, що подруга, яка досягла такого, на додачу зуміла зберегти все в таємниці. Точно так вона називається. Ну, і не питай, що робив я, Голібері, як почуваються мої сто тисяч і все таке, не кажучи вже про блискучі вихідні в Монтоку. Тобі не обов'язково чути про вечірку зі Спілбергом, бо це олдскульно, нудно. Звичайно, Голі питає, і вони розмовляють майже півгодини. Він розповідає про обіду Бларнстоуні, про вручення чека на передплату, обговорення публікації книги та плани промоції, а також про можливе інтерв'ю у The American Historical Review, перспективу, яка однаково хвилює і жахає його. Нарешті вони вичерпують тему того, що він називає чудовою пригодою Джерома в Нью-Йорку, і він просить повідомити про хід справи з викраденнями. Вона розповідає, закінчуючи зізнанням, що лінія команди боулінг-клубу, швидше за все, була подорожжю в один кінець, ба більше, глухий кут. Джером не погоджується. «Це вірна лінія розслідування Холл. Там працював Дреслер. Він став мішенню. Думаю, що їх всіх пасли, перш ніж... Ні, я впевнений». «Можливо», – відказує Голлі, – «але я сумніваюся, що на це здатен якийсь літній гравець у боулінг. Той, кого я планую побачити завтра, наприклад, переніс інсульт. Припускаю, що хтось із них міг захищати молодшого родича чи друга, захищати або допомагати». Правда в тому, що вона все ще сумнівається. Хоч вона й має менше доби, щоб ознайомити клієнтку з перебігом справи, але хочеться нарешті сказати Пенні щось певне – Хоча це не головне. Вона бажає сказати щось конкретне самій собі.